Você viu o tanto de polícia que tem na área aí, mano? É, então, tá embaçado o morro, certo? Mano? Então, no final de ano, ir pra cadeia, não vira. Olha quem tá chegando aí, mano. E aí, Cláudio? E aí, firmeza, família? Como é que tá o morro? Então, o morro tá daquele jeito. Certo mano, então tem que ficar ligeiro porque tá cheio de polícia, então, cheio de aí, gás. tô descabelado mano, vim pra me levantar de novo então vamos pôr Tá vendo aquele mano? truta parado não, ali, não. bolando ideia com os mano na esquina É envolvido com crack, maconha e cocaína Tirou cadeia, cumpriu a sua cota Pagou o que devia, mas agora ele tá de volta Saudades da quebrada, família Coração amagurado pelo tempo perdido na ilha Se levantar agora é só, nada mais importa Louco é mato, tá cheio no morro não falta Esses anos aguardou, paciente, o limite é uma fronteira criada só pela mente Conta com o que ficou e não o que perdeu, quem vive do passado é memória, museu, dinheiro, segredo, palavra-chave Manipula o mundo e articula a verdade, compra o silêncio, monta a milícia, paga o sossego Compra a política aos olhos da sociedade, é mais um bandido É e a bandidagem paga o preço pela vida Vida entre o ódio, traição e o respeito Entra a bala na agulha e uma faca cravada no peito Daquele jeito, ninguém ali brinca com fogo Perdedor não entra nesse jogo É como num tabuleiro de xadrez Cheque mate, vida ou morte, um, dois, três Vê direito, para, pensa, nada a perder O réu acusado já foi programado pra morrer Quem se habilita a debater? Quem cana na rede de peixe não tem para onde correr. o crime vai e o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. O movimento dá dinheiro sem problema. E o consumo tá em alta como manda o sistema. O crime vai e o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. Onde há fogo, a fumaça Onde chega a droga, é inevitável, embaça Eu tô aqui com a nove na mão Cercado de droga e muita disposição Ladrão, fui rotulado pela sua sociedade Um passa a mais pra ficar na criminalidade O meu cotidiano é um teste de sobrevivência Já tô na vida então, paciência Pra cadeia não quero, não volto nunca mais Aí truta, se for pra ser eu quero é mais Aqui mó corviu, ninho de serpente Tem que ser louco pra vir bater de frente Minha coroa não pode passar veneno Já é velho é meu moleque ainda é pequeno Um irmão morreu, outro se casou Saiu dessa porra, firmeza se jogou Só eu fiquei fazendo um tempo por aqui Tentei evitar, mas não consegui aí Se meu futuro estiver traçado Eu vou até o fim só pra ver o resultado Quero dinheiro e uma vida melhor Antes que meu castelo se transforme em pó Só O morte está à venda Em cada rua uma alma, em cada alma uma encomenda O consumo pra alguns é uma ameaça Vários desandam, vacilam e viram caça Tem que dá várias narigadas aqui Cheira até umas horas Deixa cair É intensidade o tempo inteiro Cartel Latino São Paulo ao Rio de Janeiro Dá mó dinheiro, dólares Sócio. Nesse ramo, são que nem abutre nos negócios. A noite chega, a febre aumenta. Pode ser da paz, ou cubiana violenta. E tá, bom, tem terminar de bom pra fazer o rolê, firmeza, mano. Vai, vai, vai, vai, vai, todo mundo mão pra cabeça, mão pra cabeça, caiu o bagulho, bagulho mano. Vai tacar meu lado, quem o sair, vai. que é que o aí Vai, quem que é o seu atrás do bagulho? Tráfico não tranca mais segredo. São três horas da manhã e pra alguns maluco ainda é cedo. Na esquina, na entrada da favela, uma mula de campana fumando na viela. E aí, cadê o Cláudio? Aí, Cláudio tá pedido, foragido da quebrada e deixou tudo comigo. Os gansos tá na febre, mas fragante é dinheiro. Eu tô ligeiro, a todo instante, parceiro. Mês de agosto atravessa o inverno, os anjos do céu que há meus passos andando no inferno. Será eterno a estrada do fim. Aí que tá, é vulnerável. Provável pra mim que seja assim. Um ganho e outro perde. Enquanto um louco cheira, o demônio se diverte. Oh, Sim que é, assim que tá. O crime vai e o crime vem. A quebrada tá normal, eu tô também. Movimento dá dinheiro, sem problema.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 O preto no gueto é sempre assim. O tempo não para, a guerra não tem fim. O crime e a favela é lado a lado. É que nem dois aliados: isqueiro, cigarro, na viela, no beco, na rua sem saída. Na esquina da quebrada continua assim, na mesma vida. Rotina que assim vai e prossegue. Vitorioso é aquele que se pá Consegue sobreviver e não deitar Crivado de bala, igual na rua D ensanguentado no meio da vala Muita cautela ainda é pouco Mano armado, traíra, andando que nem louco Mano passando os baratos roubado jogar arriscado, mas quem tá preocupado? Sujeito ou cuzão, herói ou vilão? Cada ponto 40 na mente, diferente reação Cada estado uma lição da própria vida Cada caminho um atalho, uma tentativa Qualidade aqui são das piores Vários malucos dando sangue por dias melhores Foi dado um golpe de estado cavernoso A máquina do desemprego fabrica criminoso De bombeta tatuado sem camisa De bermudão no peão na mesma prisa. Formação de quadrilha conduz o crime Fora da lei, eu sei, eu vejo filme Las Vegas O patrão gira a roleta, controla tudo na ponta da caneta Sentindo na garganta o amargo do ferro Com o crime organizado na torre de Babel Inteligente é o que vai pra cama mais cedo Com uma quadrada na cintura não é mais segredo Não tenha medo então, porque você veio aqui É guerra fria e você tá bem no meio e aí, fogo cruzado lá do norte Só vagabundo, bandidagem, a morte. Boa a sorte. Aqui no bar, todas as pessoas que estão sendo aí revistadas são pessoas que estarem em locais onde existe o comércio de drogas. É a área que cada dois três Prime pode ter que encontrar. E é um absurdo porque é lugar onde morre pessoas de bem. E nós estamos acabando dessas professores. Claro, de o que a gente pode perceber é que a maior parte dessas pessoas são bastante jovens. E informações que nós A temos na maior parte no deles, estou envolvido com no o carro de humor. Está sem documento, está sendo conduzido para Para averiguação, são pessoas já velhas, conhecidas do no nosso. Nós estamos declinando fazendo um no levantamento total de todas as pessoas também, as quais pode ser atribuído. A tá no e aí, mal, os policiais eu tô já acabaram encontrando com ele, com ele. ele, morre cedo, ele sem Quer dizer um flagrante que acaba de, acima de acontecer Maconha, maconha, cheira um que, que cheiro, é um interesse maconha no mal, que estava, já tinha encontrado bem. papel para fazer um cigarro Ele está sendo preso, só que não voz em prisão Os policiais acabaram percebendo alguma movimentação O que que houve aqui? O que que houve? O ladrão está correndo por aqui, deve ser fugitivo lá do de algum eles estão correndo por aqui. Ó. Porque aqui há vários fugitivos aqui, inclusive fugitivos da detenção. E olha como é ingrime aqui. para você sair daqui, até chegar na, na rua de baixo lá, vai mais de 10 minutos. E eles são ágeis, vai cair aqui pelo mato, mas já tem uma viatura cercando lá por baixo. E vamos pegar. E as pessoas que não tinham documento foram...